Або не любила ніколи. Інакше не може бути. Інакше не має сенсу. Все не має сенсу. Любов не має сенсу, бо любов не може старіти, як людина. Любов вічна. Напевно, єдине, що є вічне тут, на цій страшній землі. Вона справді почала бути такою, як до того. Готувала мені їжу, прибирала в квартирі, говорила зі мною. Все розповідала, дивилася крізь свої кина. Була така, як завжди, любила мене, як завжди. І це мене дивувало. Як можна було, якщо вона закохалась, так швидко цю закоханість забути? Не же в неї такі короткі почуття? І до мене, і до того іншого чоловіка? Тоді я почав гадати, як насправді вона відчуває. Якось інакше, ніж я. Може, я тоді відчуваю неправильно, хворобливо? Може, я, я якийсь хворий психопат? Що зі мною не так? «Чому я не можу, як вона? Чому не можу забути її? Викинути себе, як зіпсутий харч?» Часто також думав про того іншого чоловіка. Уявляв собі, як він виглядає. Чи гарніший за мене, чи мудріший за мене? Навряд. Не думаю, що мудріший. Не думаю, що за ті десять днів він встиг показати їй, яким я мудрим. Навіть якби йому мудрішим, не думаю. Вона, напевно, просто хотіла його». Дуже ненавидів того іншого чоловіка, ненавидів, як тільки міг. Хотів побачити його, переконатися, що він нічого не вартий піти геть, полюнувши йому в лице. Хоча, може, він ні в чому не винен, може, він навіть не здогадався, що вона в нього закохалась. Ніяк на це її не провокував, але якби провокував, то я би міг його вбити. Я боявся тільки, що це все одно нічого не дасть, якби я його вбив. Бо справа не в ньому, а в ній. У тому, що вона могла закохатися в іншого чоловіка. Час минав, а я не міг забути. Навпаки, ставало ж все гірше і гірше. Все яскравішили картини, які я собі уявляв. Вона знала, що зі мною діється. Була ніжною і благальною. Просила мене забути все, не думати про це більше. Стала ще гарнішою. Я дивився на неї і вмирав від любові. Від любові і болю. Я не міг її лишити, бо знав, яке життя без неї. На не життя, а суцільне чекання. Нестерпне чекання завтрашнього дня, а потім наступного, завтрашнього, а потім наступного. Так, напевно, я психопат. Бачу, що такі почуття ненормальні. Ненавиджу того, хто вигадав такі почуття. А якщо це я їх вигадав, то ненавиджу себе. Постійно думав собі, як би було добре, перестати думати, припинити назавжди думати, залізти в неї і не повернутися, стати її ангелом, її тінню, її светром. Біл, який подумки мене переслідував, перешкоджав її любити. І тоді раптом в один сонячний осінній день моє бажання збулося. Я перестав думати, перетворився на її родинку, на шиї. Якщо вона зараз розсібне верхній гудзик сорочки, ви зможете мене побачити». Я такий маленький коричневий, маю лише одне око, не маю тіла, тільки око, і мені тепло. Дуже затишно, затишно, хоч я і не став нею, а тільки її родимкою. Розділ п'ятий. Три речі. Я знаю таких людей, які люблять лише якісь три речі, наприклад, себе їсти і спати, або себе подорожувати і себе, або себе цвинтарі й старі церкви. Так, я знаю такого хлопця, його звати Дам'ян, і він навіть зізнався, що любить цвинтарі, церкви і себе, і більше нічого. Може, це такий вид самообману, може, це неправда, але я теж люблю лише три речі – курити, гристи нігті. І спочатку я почала гристи нігті з самого дитинства, відколи мої нігті почали рости. Спочатку гризла нігті всюди і не соромили з цього. Потім хтось ударив мене по руках, мовляв, так негарно і так не можна робити. Я почала гристи нігті на самоті, коли нікого немає поруч, або немає поруч знайомих. Бо незнайомі люди не будуть бити мене по руках, їм нема діла до чужих нігтів. Так я залишилась сама, тобто на самоті, щоб могти гристи нігті. Рідко коли я згризала нігті аж до крові, дуже рідко, бо в мене багато пальців на руках, десять. Кожного дня можна гризти якийсь один палець, і за цей час підростають нігті на інших.